بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو امام شافعی رحمه یو خبر په طریقې د تنزل کولا چې فیل د نبی رسول امر ندخو په شاند امر دی اسی تر کیو کړه لا چې پهل د نبی رسول صلوات والسلام دا امر دی اسی را کا وري مخ کیو علیکم دا خبره کړي وا فئن یقولون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذن موجب اما لانه امر و کل امر الوجب اما لانه مشارك للامر قريبي حكم الوجب فضلت ترتیب سره او نبی ترتیب بدل ککنه دا غر ustana khabarat al tamakh kṛala wa magh kene o ra ustukla da sis بیا بتاسو نه کتاب انشاء الله تعالی تذيبه کوي سم به ګوري له وقاله طارتا على سبيل الترقي ان الفعل قسم من الامر دا فعل څه شي ده ان الامر نوعان ذك امر سو قسم دي <تصفيق> قولن و فعلن قولن الکه ته چوي دا فعل هم امر ده دليل څه ورشته وي او لانه اطلق الله تعالى اطلاق کرد الله تعالی لفظ الامر على الفعل ده لفظ امر په چا هي قولي وما امر فرعون برشيد وما ايه, إيه؟ امر من جاسر دي فرعون برشيد تاسرس سدل دي دي تامر امره بيردي ولئن القول لا يوسف بالرشيد وانما يوسف بالسجيد په د قول صفت رشید ناراضی د قول صفت صدیق راضی یا ایو الذین الله تقولوا قولا سديدا اقولوا قولا اقولو سديدا د قول صفت صدیق راضی د قول صفت راضی او دلت صفت رشید راغلو نو معلومیږي چې د امر نمراد قول نه د امر نمراد فیل ده نو امر فیل د هرالو کې جواب دی خدا جواب تسليمي دي سم درکا د دې جواب جوابوم او منعي جواب قوي دي دی وینه منعي جواب مخکې کوم په دې تسليمي جوابا واځمې موله ها واځمې ولا ولا دا خو پس د تسلیم د دې نه چې او دا امر پمانه د پیر سره دی به جواب اصل نه مننه دا امر ما جالس لګه امر په ماناده تاریخ سره نو پېل نوم اوسو پر رشید طریقہ موسو په کې چې د طریقہ رشید نه وا شاند د رشید نو دیم د امر نمرات قول دی څه مې راګه تاوي چې د قول د पारा حسد لیندې چې امر به قول دی بخ کې دلیل دی فتتبعوا امر فرعون دې روانه ول د هغه څخه چې پر اور خبره ای چې ورته کوم کوالا وا ما امر فرعون هغه خبره د فرعون هغه رشید نه وا توي چې سپد د قول رشید ناراضي زوم د سپد د قول چې رشید راغله دی دي توي وس په شي به وس په صاحبهه اصل کی رشید دا فرعون نو نو دادا دی قول تا رشید اوی دا سنا دا اغا صاحب تا دی قول لچا صاحب رشید نو کیا نشو کیا ذکر گئی عذابن علیم او ایک ہے نا چی عذابن علیم دا او معنی دو مقلم سرشی نو عذاب تا درد ملوی وی اکن عذاب تا درد ملوی کاغا صاحب د عذاب تا درد ملوی نو دا صاحب د علیم سپت تے خوب پر لپس کی سپت دا عذاب دا پر را من العذاب الالیم دا سپت دا چا دا پر دے شا بنا را چا دا پر دے لگا؟ نو صاحب دا عذاب د پاره چې صاحب دا عذاب بد بدل او دلته صفت دا عذاب د پاره راغله دي دک دا رشید ظاهر کی صفت دې امر د پاره قول د پاره راغله چې د د حکم رشید نو خدای صفت به عالی صاحب دې چې د دا صاحب دا قول چې تا دا حکم چې تا کړو رشید نو اوس په انشاء الله پیښه وی نو منم چې دا امر په معنات پیر سره دی دا امر په معنات حکم سره دی لکه پښتو کې خلک وای نو حکم د فرعون پایډامن نو حکم د فرعون پایډامن مارک لی اقول يحتمل ان يكون الامر بمعنى الحكم والمانع في الافغانيه نو حکم د فرعون پایډامن تکوایا او د جواب کړ دې تسليمي او میمان الله چې رشید سپد د چا د پارن راځي او لپاره پهل پر راځي خپر تر چار پر راغلې پهل د پارا کار ولځه پر راغلې دا مجازند اچھا لگا او زمو استاد کیړو خبر چې دغه په حقت کې ته ما ته حقتن د پهل اعلان او امر باندې د پهل اعلانو غلط ته مجاز دي حقتن د ما ته او اصل اصل پر استعمال ال تماتا حقیقتا دا امر اطلاق اخایا پچا باری پا پیل بانے چیزی دا مجازن دے مجازن دا کسی بلدی اسطلال بزر حقب تک ہے مجازن دا مرک ہے پا اجاب المسنن پانو بقوری و سمی الپیل بیہی مسماکنش پیل امر سره سمانا پیل تیسو لئنو سبب پا ایکا نا لئنو سو زکا چی دا امر سبب د پیل دی امر سنید لگا شابکانہ امر د سبب او مرات نه ذکر د امر د سبب او مرات نه مسسبب چ پېل دی نو مجاز دی اې کانه شنووی دا امر سم د پېل نه نه تاسو ته حکم کته خار خوراکې دا ما حکم وکړ د سبب شو کته خار خورول هغه پېل اول د شو نو ذکر د سبب او مرات مسسبب ذکر د سبب او مرات مسسبب جائز ده خو ذکر د مسسبب او جائز ده اله جائز ده چکوړې د مو سبب چیز د سبب پرخاسي اراني آثرو حمرا شايشي مې را کړې ده شايشي ته الله بنده دا کی چې ده کړ په علت کې نو د علت اتصال به علت چی یو علت د علت مرات نه معلوم ذکر د معلوم نه خو چې سبب او سببي ذکر د سبب د سبب سبب نو ذکر د سبب د سبب چې مو سبب سبب دی او بنا مجاز په احتیاج بانی په افتقار نو ذکر د سبب مرات سبب شي ذکر د سبب مرات د سبب نشه راستي یو شي چې سبب ارا سبب سبب پیمانه لکه شراب جوړي کید د کچو اوپر د انارونه سبب بیمان در علی ردی پا حکم در علیت کی در ال سبب مکورش لئنو سببوه سمت لغ عبارت طورہ اے سمیل پعلو نمک خودلو لزل الامر لفظ د امر پیل ته ععمل رویو ما مرو پیرونه بررشید لئن الامر ځکه دا امر سبب د پیل دی نو ذکر د امر دی چې سبب دی او مراتې مسبب دی په په يكونو من باب المجاز دا, دا باب د مجاز نشو ده شو فقرآیکریم ک چې دا کم استعمال راغلی دی و ان عمل کلامو پ د حقیقه زما ستا خبره چریږي ا مجببیره هموتلاره په حقت کده تمما ته حقیقتن د مر اطلاق پیربار اوخیو ب منم چې او د پیل ک د عمر دی. ورلپی ولما فرغ عن بيان ان في الترادف قصدا اركرج فارغ مصنف ان في الترادف نقصدن وشراو بين في الاشتراك قصدا شروق بين في الاشتراك قصدا فقالوا ويوجب الوجوب لنضب والاباحه والتوقف ومن اخر